اقرا و خيا ورتل القران اصبح بصوتك اسمع لك وانا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان Assalamu alayka rasulullahi wa ala alihi washabihi wa sallallahu alayhi wasallam taslima kathira. Zahala bi fadl Allahu al-ishaan wa ne znamo pa. Pa znači ne možemo nas kao samo par razumir. je da na informacija dosmo dogovor akista da samla roshanu usmilija التي يجب على الانسان معرفةها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم widzimy niestety jest plejnego co poczuł gorto 3 na ciela dosze trzy pytania na kazemo trzy rešao na govor o ova tri pitanja odnosno na tri odgovora. Pa kaže ako te neko upita koja su to tri načela koje čovjek mora da poznaje, kaže onda reci da je to da čovjek spozna svog gospodara, svoju vjeru i svog poslanika Muhameda sallallahu alihi wa sallam. Kao što sam neko da ovo djelo, znači da kažem osnovno kratko djelo koji šejh Mustafa al-Rashan usmini napiso za opšte mas zato vidite kako ide jednim jednostavnim načinom. Ako te neka upita, reci. Znači neka dođe na pitanje i odgovore. Pa kaže, ako te neka upita koja su to tri načela koje čovjek mora da poznaje, reci da je to da čovjek spozna svojeg gospodara, da spozna svoju vjeru i da spozna svog posanika Muhammeda sallallahu a'alihim sallam. I je počeo <coughs> da je o prvom temelju, o prvom načelu, a to je da čovjek spozna svojeg gospodara, subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, فَإِذَا قِيلَ مَنَ رَبُّكَ Pa kaže, ako ti bude rečeno, ko je tvoj gospodar? Znači, pogledajte nastavnosti, sa kom šejih počini. Kaže, ako ti bude rečeno, ko je tvoj gospodar? Reci, moj gospodar, onaj koji je stvorio i koji je stvorio sve svijetove sa svojom blagodati. koje je stvorio mene i koji je stvorio sve svijetove. Znači, koji je stvorio mene i koji je stvorio sve što na dunja ruku postoji. A doće kasnije govori šejiha da su svijetovi, od Sve, što mimo njegovog zata, mimo njegovog bića, to se zove Svijet. I postoji, normalno, više je ti znači, sve mimo Allaha, tabaraka wa ta'ala, Allaha, tabaraka wa ta'ala je Tvorec svega toga. I onda je še je kao dokaz, to jedan kur'anski. Na, na se se kusar, postoji je dosta, dosta dokaz. Međutim, še je se zadovoljava da navio samo jedan dokaz. A kaže dokaz, to mi je, kaže Alhamdulillahi rabbil alamin, zahvala pripada Allahum, gospodaru svim Svijetovam. Gospodaru si svijesvjetova, što znači da on taj koji je gospodar svijesvjetova. Poslije toga je še i prišao da govori o jednoj stvari, a to je o načinu kako da čovjek spozna svog gospodara, subhanahu wa ta'ala. Ne zatvori samo A to je način kako čovjek spoznaje uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala. Pa kaže, ako te neko upita kako ćeš spoznat svog gospodara, reci, spoznaću ga njegovim ajetima i njegovim stvorenjima. Draga vraći islamski činjaci su govorili koji su to načini kako čovjek spoznaje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa je ovdje što je ispomenuo jedan od tih načina, a to je razmišljanje o Allaha tabaraka wa ta'ala stvorenjima. Reci da to biva sa njegovim dokazima, znači sa njegovim ajtima koje je dao, kao što je sunce, kao što je mjesec, kao što su brda, jer sve to upućuje na što? Znači da to nije moglo da nastane samo od sebe, nego je da moralo da ima svog stvar. Međutim, ovdje, kao što sam neko što je se zadovoljio samo sa jednim načinom spoznaja Allah tabarik wa ta'ala, a to je, da kažemo, racionalna spoznaja. Da čovjek svoj razum koristi kako bi spoznao uzvišenog Allah tabarik wa ta'ala. Međutim, u Koranu i Sunnatu ćemo vidjeti da postoji više, da nam Allah djelašanu govori o više načina spoznaja uzvišenog Allah tabarik wa ta'ala. I obratite pažno na ovo pitanje, jer mislim da je ovo pitanje bitno, zato što vam dosta može koristiti kada govorite o, o, sa ljudima koji ne vjeruju uzvišenog Allaha tebara i ta'ala ili ne, ne vjeruju dovoljnira. Draga, vraću, postoji više načina spoznaja uzvišenog Allaha tebara i ta'ala. Prvi način spoznaje je spoznaja čovjekovom prirodom, odnosno fitretom. Spoznaja, sa čin? Sa čovjekovom prirodom, odnosno čovjekovim fitretom. Šta znači spoznaja čovjekovom prirodom, čovjekovim fitretom? Znači na da kažemo ono, o čemu govrja Allaho sallalahu alaihi wa sallam, kada kaže sakva se dieta rodi u prirodnoj veri, to je islamu. A njegove rodite ljudi ga napravili ili židova ili krščana. To je sluči da se kaže, da sakva dieta, znači da priroda čovjeka, jako Allah je lalšanohu staroču, da, da ta priroda ima osječaj za uzvišenim Allahum tabarik wa ta'ala. Majutni imanski faktori posle toga, prilikum odgoja dieta, utječu na diete, ne onda šta? ili da dijete postane hrišćan ili, ili postane Židom, ili postane ateista ili postane au ovaj, ili postane uita ovaj, kod. Međutim čovjek svojom fitarom znači svojom prirodom ima osjećaj za uzišenim Allahu te bareku ta'ala. Zato što Allah taj koji je tvorac koga tvorac čovjeka zato što Allah jalal šamudao tu vjeru. I zato znači postoji ta kako bliska veza između ta dva između te dvije stvari odnosno između ta dva između ta dva poj I za jedan broj islamski učeja, ka medži kojima i šeha, ili sam bi bita i mi, da je osnova za pozna i uzvršenoga Allah, da biva ovim vidom, ovim načinom, a to je čovjekovom prirodom. I zato to Allah, subhanahu wa ta'ala, kada nam govori, da razmišljamo o njegovim stvorenima, i kada nam govori o dokazima Allah, kada je, da su dookazi, wa fi anfusikum samim, i vama samim, afa la tubsinu, zašto navidite? Naci, kada bi se tako da kažemo oslobodio od mnogih raznih faktora, znači našao bi u sebi taj osjećaj za uzvišenim Allahom tebarak ve taala. kada se ta priroda bokvari. Onda da kažemo, postoji drugi načini putem koji čovjek može da dođe do spoznaje uzvišenog Allaha tebarak ve Ili da kažemo neka dovaj način, kad mi govorimo o spoznaji Allaha Može da bude ne način spoznaje Allaha dil-lishanu, nego da vjernih preko toga povećava svoje vjerovanje. A o tim stvarinje, da kažemo razumska spoznaja, ili da čovjek razmišlja o Allahom i tabarakovu ta'ala Da razmišlja o Allahom i tabarakovu ta Pa da ga ta stvorenja dovedu i da čovjek kaže e, ova stvorenja, ove stvari mora da imaju svog stvoritela. Ne mogu da nastanu sami od sebe. I da onda čovjek razmišljaći o tome, da povjeri uzvišenog Allaha tabarakovu ta'ala, ili kao što sam rekao, čovjek razmišljaći o tim stvarima povećava svoje vjerovanje. Ja ho etranglebrače jedna stvar koja došla u Kur'an mnogo. I na koji čovjek mora da obrati paž. A tu je razmišljanju Allahu u stvorenje. Tako Allah teberkuta ta'ala kaže mu min ayatihi al-lailu wa an-naharu wa Nači jedan na znači kao dokaz za ovu razumnu spoznaju. To je da Allah tebarek ve taala kaže od njegovih dokaza i noć i dan i sunce i mjesec i ne možete učiniti sećdu niti suncu ni mjesecu nego učinite sećdu Allahu ako njega ako njega obožavate. I zato pogledajte dan i noć. A znači pogledajte taj proces smjene, smjena dana u noć i noći u dan. Znate koja je to sila, koja to snaga treba da se desi da dođe noć, da dođe dan. Znači, jesi li ikada razmišljali o tom? I zato čovjek ako razmišlji, na primjer, o tom je da to mora neka velika, velika sila da bude. Znači, ne može tako samo od sebe sve ta perfekcija da bude, ta preciznost i tako dalje i tako dalje. Nekon će vidjeti da mora nešto da postoji neka snaga znači, koja upravlja svim tim, tim stvarima. I zato koliko je nemijenika koji su razmišljajući o tim stvarima došli do uputih i povjerovali u Allah. -ta A također ova stvar znači nešto Naci što povećava čovjek podjevo. Sve dana de čovjek razmišlja, pogledaj de čovjek razmišlja o svom tije. Kako alatvarka ta nadao tu preciznost. Kako dijete od kapis imena ide za za masu sutra bi majki. Kako kako posle pa, pa, pa, pa kako se rađa, pa kako dođi, pa kako raste, pa ta perfekcija, perfekcija u čovjeku. Naci mora čovjek da kaže ne može to samo od sebe. Pa de čovjek razmišljao o suncu. Da razmišljao o mjesecu, Da razmišljao kreta zvijezda, da razmišlja o... o, o, o okre. Znači o svim, o svim tim pojavama da čovjek razmišlja, Svane, da na kraju kaže kako li je divan moj gospodar. Znači taj gospodar koji je stvorio ljude, koji je stvorio mene, koji je stvorio sunce, koji je stvorio mjesec, on je taj koji mi je naredio da ga obožavam. On je taj koji mi je naredio da samo njemu ibadat čini. Da mu klanjam petvaka tamaza, da ostavljam harame radi njega, da ovodam. Svane, razmišljam o tim Svama, draga braća. Povećava... povećavašta, Naci povećava život u čovjekovom srcu. Naci oživljava, oživljava čovjekovo srce. I onaj star koji ponekad se čovjek učini da je ono, da kažemo normalno, da da da. da. I ona isto normalno. Međutim, mi neka se skačem. Zato vam kažem razmišljaj na koliko misluješ aj, aj na koliko aj, o, koliko aj to u Kur'anu piše kako uzišeni Allah te barekutaala podstiče ljude da razmišljaju. Ponebesima, po zemni, po stvaranju, njima sami i tako dalje. Da to likom je To znači da je to velito evitna stvar i ta stvar uistu povećava čovjekov čovjeko djelanje. Znači to je spoznaje koje se zove razumska spoznaje, znači je spoznaje putem razuma. I zato možete na, primjer, na internetu naći, bio jedan čovjek umro, on, on nežalost nije, nije prihvatio islam. Zao se Anthony Flew, ne znam veliko od vas gled o tome, naćiš dosta intervjuova njegovi. On je bio jedan od najpoznatijih doktora onaj, u Velikoj Britaniji, zvali su ga ikona Pači bi jedan od najvijećih ateista, onaj no, dopisao da tehnika ateizam i tako dalje i tako dalje, mislim tamo negdje u 70-im nasada 30-ih znači pobijes sve svoje, da kažem, učeni i povjeru u Boga. Oni nije prihvatio ni jedan znači nažalost nije prihvatio islam, Mađutim zanimljiv je taj njegov govor. Pošto zato ga je napisao knjigu gdje je pobio sva svoje učenje, znači čitao svoje život je proveo, znači šireći ateizam i govoreći ateizam i dotle da je bio naz, nazvan a, a, a, ikona ikona ateizma. Mađutim zanimljivo je nego u kako je povjerovao da kažemo odnosno kako ostavi to svoje učinjeni. Ona je no tako držio bio predavanja, gdje je raspradio. Ona sa, sa onima koji su vjerovali Bogu i tako dalje. Je došao moj učenik, postavi odlično pitanje. Znači, bilo je bilo nešto počela rasprava oko DNK. I pito ga je kaže ova knjiga, gdje ova knjiga kaže jedna strana. Pa me govorio Antonio Flo doktor odgovorio, mi ćemo ima oponavlanja na YouTube-u, ima dosta niko intervjua. Kaže o, knjiga je nastala u Štampariji. Vjerno kuni knjiga je nastala Još je nikad moralo prvo danas ne kao ideja negdje. Znaci kod nekoga znači mrazu mu nešto mozgu, te kasnije danas ne danas ne. Ovaj evo Ameriku, ovaj evo Munija mogu dati. Znaci znači, mislim da je ti ovda mu kaže znači, ta DNK složena svega toga, zar znači, moglo tek tako. Glavno mu je rekose da je što se čitate na to predava, mi glavno čovjek je počo da uzmeša i znači dokle da je da je da je kako se kaže povjerovu da je podu. I to je bio jedan veliki šok znači svim onaj. A te istema Ateistama i tako dalje. Znači to je jedan primjer, razumske spozna, međutim opet vam ponavljam, da šta, da to je tako da, draga braću svar, koje povećamo čovjeku vjerovan, da čovjek istinski razmišlja o Allahove tabaraka wa ta'ala velčin, o njegovoj snagi, o njegovoj moć, ne mu u subhanan način Znači da istinski u našem srcu ima ta ljubav prema uzvišanama Allahove tabaraka wa koji je toliki ojetoriki jestam subhana walchinuzi syranallaha tabarak wa taala a czelad hisu كل sy gori kolka sy كل zemna pakades gori koliki كل arsz koliki kursy الله koliki uzisheni allaha koliki uzisheni allaha allaha tabarak allaha tabarak wa taala majdum dakaje mu kaw sto sam rako siechu alsamim taimia ibalki balki broi wala mahd sunna wa jamaata kazje da osnowa Da kažemo, što ima i više šubhi, ima i više dilema, treba im više dokaza da karimo za ovakve stvari. I zato sam spomnio primjer, uh, kada je onaj poznati islamski filozof, tako zgodan zainvali učenjak, bio im u Feser. <coughs> Međutim, kasnije se je vratio, vjerovan je Ahri Sunina, imam al-Razi, Fahrodin al-Razi, jedne prilike je išao, za njim je išla velika gomla učenika. Pisali su sve što govorio. I mi mu, Razumiješ, i bilo tamo neka njena, a on je njene, znači konačne njene, on je znaju da ima Allah, znači da je dokaz, znači ona zna da ima Allah, znači zato što je zdrava fitra. I e kaže, rekli joj, kaže, njena, ovaj čovjek ima sto dokaza za postojenje Allah, znači. Ovaj čovjek ima sto dokaza za postojenje Allah, znači. A njena rekla, razumiješ, taj čovjek ima sto dilema za postojenje Allah, znači. On mu zato treba ti sto dokaza. Zato spala čovjek u prirode i zato svaka stvar, a spokrazetu al-sheikha islam ibn taymiya zatu al-sheikha islam ibn taymiya da vjerodost znači da zdrava predaja odnosno vjerodostovna predaja ne može da bude u koliziji kontradiktornosti sa zdravim razumom znači te, između te dvije stvari ne može doći do kontradiktornosti i zato isto tako imamul haramain poznati nam džimam dva harama znači tako koji je bio na mezhabu متكلمه فيلسوفا عندماPrintln كحرم وسلينكو من تجو بردار عندما نقول متكلم من قال قولي الله تبارك وتعالى عز الله تبارك وتعالى كاجو الله ني يقول اني ظلني 100 وان سفيته اللي تكون ترسيده يعني فلسوفيه بس مين باش الله تبارك وتعالى وبزين شويه كم da rešimo fatihazam kaže maj koma toriko godina uči znači ne mogu odgovoriti na znači na običnom pitanje običnom pitanju čovjeku zato što čovjekova priroda znači ukazuje da šta je da uzvišen onato bare ko ta na gore kad je pitao o dieti nisam zna, culo znači pa će ima i da uzvišen je Allah te bare taala gore gore iznad zato ne može da budi. zato može neko vjerovati da čovjek da kaže da dođeš pitaš čovjeka vidi Allah te bare taala da kaže nije gore nije dolje nije lijevo nije desno ni unutra nije tani ni van svijeta jerka je da Allah ima mjesto to znači da Allah granica da on kor tac filozofija filozofija znači ja kad dušuh hadisu muslimu da je posljednji kalim sala tu samo pita ko sam ja ti sallahu posljednji di Allah Allah yebore posljednji ke kutiq fa inna mu'minun bustana viansa faju ti ndola za meteklemski pravci koji kaže ako kažeš da Allah je lshano gore kaže da snemieni Allah te Allah te barako taala otoba draga vrcho spoznaj Allah te barako taala da salahu je lshano jednoći jeste je tradicionalni dokaz a to je da se čovjek vrati na Kur'an. Normalno ovo je uslov da čovjek viruje u Kur'an. Pa da vidi govor o Allahove tabaraka wa ta'ala jednočin i da vidi naradbu tavhida, da vidi izabranu širka, da vidi govor o Allahove tabaraka wa ta'ala veličin i takvada. I četvrti način spoznaje, ja ću ukrati gospomenti, četvrti način spoznaje jeste, znači spoznaje putem čula. A to je da čovjek svojim čulima, se uvjeri u uveri i poslanja Allahu tebarakutaala kako putem čula. Da znači na primjer putem čula je bilo na primjer kada ljudi vide mu'dizu. Nađ naravno kada vidiješ da mu'dizu. Košto dozlazen posaniku sallallahu alayhi wasallam jedega tražili mu'dize, ko po ko sallallahu alayhi wasallam dači dojesa mu'dizu, pa vidiš to, pa povjeruješ to. Ili ko što islamski učencici spominju a to je pet ponavljanja znači da se može povećati naše vjerovanje, brac. A to je znači, jedna od, od, od, spozna, e, od videova, spoznaje putem čula, jesna je da čovjek vidi da se, da se odezvalo na njegovu dovu ili da se odaziva na njegovu dovu. Vidi da je nešto tražio, od Allah te barkota i odezvalo mu se. Znači to ukaziva našto? Znači na onoga koji daje. I zato sigurno svi mi imamo u našim životima da smo vidjeli da nam se odezvalo nekim, našim, odezvalo nekim našim dovom. Znači to što treba da bude stvar koja povećava čovjekov vjerovanje. I zato, subhanallah, znači, pogledajte, znači, dova je ibadet. Dova je nešto što Allah, tabarak wa ta'ala, vole. Ljudi ne vole da se pitaju, međutim, Allah, tabarak wa ta'ala, što ga više pitaš, Allah, jel'a što to više voli. I da Allah, tabarak wa ta'ala, ti zato treba da imaš zahvalnost na toj dovi, između ostalog, da vidiš, znači, da vidiš da je to od za postojenja uzvišenog Allah tabarak wa ta'ala. Međutim, kao što sam rekao da je šihr, da mu se Allah, jel'a Ovdje se znači, spomenuo samo, znači, jedan vid spoznaje, a to je spoznaje putem razuma, znači razmišljanje o Allahom i tabarik vata'ala, razmišljanje o Allahom i tabarik vata'ala. Onda je ovdje šejih, međutim, radi kratkoće, znači, spomenuo dva ajeta. Jedan od odna ajeta koji se spomenuo, a drugi aj je uzvišen i Allah tabarik vata'ala kaže zaista je vaš gospodar, onaj koji stvorio nebesa i zemlju u šest dana, zatim se uzvisio, uzvisio iznad Arša. Pa je posle toga šejih spomenuo ajetu kojem se naređuje da se širk. A to Allah, tabarik wa ta'ala, kaže o ljudi, o Božavajte vaših gospodara, koji vas istorio, da biste bili Bogov, on i koji istorio nebessa. I tako dalje spomenio se stvaranje Allah i tabarik wa ta'ala stvorenja. I onda je, posle toga spomeno, va qala ibn Kathirin, rahimahullahu ta'ala, kaže, kaže ibn Kassir, da mus' Allah smule, al-Khaliqo lihadihi l-ašai, huwa il-mustihaqo li l-ibada. Ona i ove stvari, on u istinu za služio da se obožio. اذا عذاب أوضيه افضlدنا. حلونا أراضحنا لقد أقلقض ، فهو امع د那麼 بأس هنا بناب mates في الت само من يعيot و هم我們的 فهو عد التي relatable ثمي يصفت. يلا你看ت في هذا الشهرنت هل؟ حل عل Jonهي aware appreciate وا wczeك providing لهتمíllذت peut. أعني شيخ يأثر معgTerغوية Just. و رك mikä عليكห forgotten على كل شيخ الملك الشيهي أ자بقي تباعت على لحضره الله و ب俄هان大哥 و تعالى pewno قدetos A to je da ti govori o tome kako je Allah će mešanuhu tvorec. I da ti govori o Allahom imiru čini. Pa je posle toga došao govor da onaj koji te stvorio, koji je stvorio sve to, da je on taj koji zaslužuje da se obožava. On je taj koji zaslužuje da se obožava. I ovo je jedna metoda veoma dobra i da kažem veoma korisna. Kada govorimo ljudima o Islam, znači pogledajte danas koliko ljudi, na primer, kod nas ima, on kaže, znači, on kaže Allah i Islam, Allah je moj gospodar, Allah je moj obuh. Znači vjerujem u Boga, vjerujem Allah, u Allah, međutim, vidiš ga vam, namaz, nema namaza. Ili da Allah sačuva, propusta namaza. Posti, ne posti, kloni se harama, ne kloni se harama. Znači, kako, kako da upotrivi metodu sa takvim čovjekom? Da kažem između stvarno, dobro, ako vjeruješ da Allah je rešano tvoj gospodar te stvorio, ako vjeruješ da Allah djelšano, je rešano teb, stvorio tebe, stvorio nebesu, zem, stvorio zemlju, stvorio sve što je nad njoj. Ako vjeruješ da Allah dilašanuhu taj koji stvara, koji upravlja, koji daje smrt, koji daje život, pa za taj Allah dilašanuhu ne zaslužuje da se obožava? Zar ne zaslužuje da se obožava? Zar ne zaslužuje da radi njega klanjam, do dvojim vremenom u svom danu, da klanjam, tako da. Znači to je ovaj način. Znači da govoriš o tebi hidur robobije i da mu kaže da mu da je kasnije govoriš o tebi hidur uluhije, normalno, ne termin terminu ovih frazmi, nego značenju ga I da gato na vidi razmišan, i da čo je postak mucati, da se preda uziši nam Allah, da se preda uziši nam Allah, tabaraka wa ta'ala. I zato je odi šeikh, da mu se Allah z.a. mu spomenu, riječ ibn Kassira, nači pozna tog mufassira. Mm -hmm. Waqar ibn Kassira, rahimahullahu ta'ala, al-khaliq lihadihi l-ašyai, huwa il-mustahak i l i l i l i l i l i l i l i da se obožava, Božja to jest da se njemu bude pokor. I onda je šej šejd al se al-Darshani usmino posle toga, s obzirom da je došlo do spominjanja ibadeta, spomenuo koji šta je to ibadet. Pa je ka huwa anwa'u al-ibadati allati Allahu ta'ala biha mithl. Pa kaže vrste ibadeta koje Allah dželle šanuh onaređio, poput pa je počuo da spomine neke vidove ibadeta. Priče ibadet, ibadet se sigurno čulo, međutim šta znači ibadet? Draga braća od Kur'anisti, ovakog učenja Znači mi ćemo za, za Vah pomoć oni koji ti jednu, znači iz ovej knjiđe ćemo naprijed ispred. Koji ti dne. Znači jeste što ovdje pridješ jednu knjižicu vama, večinu pojmova koji su vezani da islam naučiš. Naučiš šta znači. Šta je ibadat, šta je temhid, šta je širk, šta je islam, šta je iman, šta je ihsan. Znači ti večinu tih pojmova naučiš. Znači nemožemo, drago vrati, ne smo nemožemo ne dopustiti. Znači da, da idemo u islamu godinama, godinama, godinama da dođe čovjek kaže šta je ihsan, šta je ihsan. Ja ne da čovjek ne zna nabrati nabrat, nabrat iman, imanski lisman, islamski šatr. Da čovjek ne zna u 5 minuta, znači ne traje traj li se ovdje sada da mi naučimo da kažem toliko da ti sutra budeš profesor islamske nauke. Znači utim, u svakoj stvari da sutra nas prijetim kada popiješ kafu da mu u pet minuta možeš isprijećati šta je to u telhidu. Da sutra svoje dieta, kad imaneš, ako ništa razmišljajte ovo mi. Dači, znači, znači večina varš će sutra biti od Čavilsu, već sada oče. Znači, da, da će na sutra svom djetu mošemo osnovni savoj pojas. Samo rəteli znači, smo o. Čavila pozivamo, draga braćo, hođi žalni da, mi ne pozivamo ni kao politički islam. Mi pozivamo u partije, mi pozivamo u džamate, mi pozivamo, mi pozivamo islam kakav je objavljen, kakav je došao u Kur'anu i Sunnetu. Dači zašto go kažem? Kažem zato što se u vrijeme, znači korak, karakterisa, znači pozivanje u razne Pravce, razne sek sekte, razne, da kažemo, grupacije, razne. Znači, čak znači, neka naša braća koja su u osnovi bila najele sunnati u džemaat, uh, uh, znači, vidiš da spučaju da pozivaju samo svom džemaat, da brani svom džemaat, da branije. Znači mi, znači, nema ne nikakvog, da kažemo slijepog vezanja ni za kakav džemaat, ni za kakvu partiju, da tako kaže. Znači naša stranka, naša, na, naš džemaat je Kur'an i sunnati. Ako, ako pogriješimo, ako vidimo da u loma kaže, soproti tom mi se vraćamo tudi vraćamo se od svog mišljenja. Znači kritikovali smo kako, znači govorili smo o slijepom slijedženju, kod mezheba i tako dalje. Znači danas ljudi upadaju u slične stvari. Znači vole ili mrze, ako to voli džamat, ako to ne voli džamat. Znači draga brać, mora da se čuje u uslobodi, da se čovjek uslobodi toga. Znači ahli sunnata ili džamat, poimanje sama, onako kako je poimala prve generacije slijednači, nema da kažemo slijepog držanja i slijedženja osim Za dokaz Kur'ana i sunnata Allaho Kusanihka sallalahu alihi. Allaho je bitno dvije pojmo, ja znam, da naučim. Sutra dojde s niki, temhide to, čirke to, mali širke to, veliki širke to. Zato, oni sarosnuli pojmo. I za to, znači, put se čemna u uslali. Dobro. Ibadit, vse ibadit. Ibadit je, kožto kaže šehe Hrsa, bimtajnje. Za jedničko ime, za sve ono, što Allah voli, I sa čime zadovolen. Od riječi i djela bilo vanjski bilo untar. Hukšajte zapad, kumogne, tako ništa vode čitaj. Znači zainčkujme za sve, što Allah voli, i sa čime zadovolen. i djela. Na čime je riječ? Kaj ješla ilah ilah ilah ilah muhammedu rasulu, la Riječ. Ja se dva mogu govorim a to su riječi. Djela su namaz. Djela je I sadak. Bilo rio, Cibilo dio. Bila vanjska, bila unutranja. Aha, šta se misli vanjska, šta unutranja? Ima jedna vrsta dijela koje je unutranja djela, to su djela srca. Hajde ko što je rahmud Allah, poniznost, nada i e tako dalje, znači, potom mećmed, znači to su djela srca. Znači imaju i vanjska, ima i ona imate. To je ibadet. Pa je odiš ih spomeno neke vrste od ti od tog ibadeta. Pa Pereka u poput islama, imana i ihsana. Poput Islama, Iman, Ihsan. Kasnije će doći do detaljnije pojašnjenja šta je Iman, šta je Islam, šta je Iman, šta je Ihsan. Jer se kasnije što je spomenuti Hadija iz Djibrila. Međutim, ja ću vam uključiti u spomenuti šta je Islam, šta je Iman, šta Ihsan. Islam ima koliko šartova? Pet. Pet. Iman. Ihsan. Jedan sam. Koji su šartovi Islama? Šehadat la ilaha illa la muhammad rasulullah, ubavljanje namaza, davanje zakijata, post je i... Hajj. Imanje, koji su imanski da vjeruš Allah. u Allahom, Allahove meleke, kitabe, poslanike, sudni dan i kadara. Ihsan je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš jako dinje, ga ne vidiš on tebe vidi. Znači, pogledajte, kada se spomene, ako neđe ne iđete, da se spomene samo islam, na što se misli? Ne imaju. Spomni, ako se spomene islam, pomem što ste videli. Islam znači ono vanjsko, je li tako? A imanje ono umdarmi. Ako se spomenu zajedno islam i iman, onda islam se misli ono što je vanjsko, a iman ono što je unutarnije. Jel je jasno Međutim, ako se spomene samo jedno od njih, ako dođe do spomena samo islam, onda on znači islam i obuhvata iman. Ako dođe do spomena samo imana, onda ono obuhvata šta? Iman ihsan. Jel vam ovo jasno? Ovo, ovdje je došlo, ovdje što je spomeno stvar koja ihsan. Šta je ihsan? Ihsan se kod nas provodu dobročinstvo. Evo je, draga, vraću sad jedna stvar je vrma bitna, pogotovo bitna za nas ovdje, da kažemo za omladinu. E, međutim, možda ću vam spomenuti da sad posle toga što je spomenuo, je spomenu od, od onih unutarnjih dijela, od dijela srca. Kao što je strava, kao što je nada, kao što je tako itd. Oni je najmu namjeru sa da kaže da je usmjeravanje bilo kojeg vrste ibadeta, od tih ibadeta, nekom drugom ima Allah, tebarko tala, da je to širk, kao što će doći. Međutim, ono što želim da kažem ovdje jeste da, da ova djela, to je zovu djela srca, da čovjek mora dobro da povede računa o tim stvarima. Jer ova ihsan, on je uzrok čovjeka koji je bog bojaznosti. I oni da kažem u uzrok da čovek bude udadin od Jihannama da Allah, da Allah t'barak wa ta'ala udadzi od Jihannama da Allah t'barak wa ta'ala satchuva od nas U hadisu Jibreima kao što če dovuč pasani sallallahu haninu pojasniu ihsa da je to da obožavaj Allah kao da ga vidiš rakuti ga ne vidiš on tebe niti. to znači, brač, da budiš sestan Allahue t'barak wa ta'ala prisutnosti sohku i sotundi. Da Allah vidi, da te Allah čuje, da Allah znaš, da je u da budiš sestan tu. I zato kod nas, znači, da ova stvar, vidite, hadisu najduži Džibriela, da je došao Džibriela, alaihissalatu wasalam, posan niko, alaihissalatu wasalam u ludskom obliku i područio ga islamu, imanu, ihsanu, osnovnoj stvari. I zato bi ta hadis Džibriela trebao biti prva stvar koja se so podučava i maslana. I zato da Buh do se kod nas govori, da kažem, na takav način, ti radosti je nađivo. Stasala bi naša umladina da ima svijest o to Allah-u i tabarika tala prisutnosti. A kad čovjek ima sviđa sallahu etabarikotala prisutnosti, onda je daleko, onda je daleko od grija. E zato čovjek koji ostavlja namaz, da Allah saču, da je svjestan da ga Allah vidi u tom trenutku, bilo je ostavio namaz. Onaj koji sjednjen, znači koji čuje zna neće da se ne zove zna, da je svjestan da ga vidi, bil to učinio. Onaj čovjek koji pije, onaj koji čovjek ovo, znači ne bi to učinio. Ponekad ljudi su hvala se stidi, znači ako ga vidi neko, ili da da na prima neki haram kućni. učini. rad. Naći zašto zato što se stidi tog čovjeka, možda mu taj čovjek drag, možda mu nešto fino učinio tak. A sami kako gospodari se i gospodara. Kako gospodarna i izama. A gospodarna mesa i zemlje te vidi u svakom momentu. U svakoj se komuni zato boiš sala. Da ostavljaš sabah namaz, da ostavljaš bilo koji namaz. Da da čuješ jeza, da prođeš, da se nađezomiš. Načini i stvari koje usvešne Allah te. Allah te vidi. Laha, znači, razmišljate kvom Allaha, znači, posle ovog predava njimnih stvarima, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, a ako ti ne vidiš, on te vidi. Pa je posle toga še je ispomenuo, znači, rad vremena se nećemo zadržati više, kaže, kaže, pa od ti vrsta ibadeta jeste doba. A to je da tražiš uzvišenog Allaha, tabarak ve ta'ana, a šta, znači da tražiš stvari svoje potre. Pa onda je še je da je o toga, znači, دا اوتو گادور دووا دو دا اوتو گالخوف والرجاء دا اوتو گاسترا هنادا الله تبارک وتعالى ان سنادا شوالله جل مشاننا والتوكل يصليان يا ننا الله تبارك وتعالى والرغبه والرهبه والخشوع اذا استراخو د الله ينادق الله تبارك وتعالى بكاجی دا یسپومنو شیه دا اوتو گال والخشی استرا دا اوتو الله تبارك وتعالى والاستعانه اطراجنه помоћ, والاستعاذ اтражење уто уточишћу. Значи све су то све су то врсте ибадата. Све су то врсте ибадата. Је onda после тога јеши споменуо једна велику правило. Драга рече, а то је да је рекао, значи то се وغير ذلك من انواع العبادات التي امر الله بها. Каже и друге врсте ибадата. Овде споменуо само неке врсте ибадата. Мађутим Znači, te sari, o, da kažemo, fokusiruju se na te sari koji su vezani za srce. Pa kaže, fa men sarafe minha še'en li gajri la'i fa hua kafirun mušrik. Pa kaže, ko usmiri bilo šta od tog ibadeta nekom drugom, mimo Allahe tabareka wa ta'ala, on je nevjernik mušrik. On je šta? Nevjernik mušrik. Znači, ko usmiri šta od ove vrste ibadeta nekom drugom, mimo Allahe tabareka wa ta'ala, on je nevjernik mušrik. I zato danas, kada, znači, danas neki ljudi, da Allah, tebarek wa ta'la, saču, ako spominješ stvari, ako izvede izviri, kaje ti, znači, govoriš o tekfiru, ti is tekfirovac, ti seo. Kala Allah, mi kažemo, mi smo, da kažemo tekfirovci za one, i tekfirimo one, za koe došlo u Qur'an, i sunnatu, i sunnati, i sunnati. Znači oni koji zovu Hazirat Fatima, doziva Hazirat Fatima. Znači nije še za tako osu budaj čafir, da Allah, tebarek wa ta ta'la, saču. Mađutim druga insarpe terivani, ono što dolazi od neznamica i tako dalje. Znači to je druga insarpe. Mađutim da kažemo, znači takfir sa uslovima, je neko kako namasko menno, znači to je da Allah je tabarik wa ta'ala veri. I zato u smirama bilo koji vrste i baata, nekom drugom mimo Allahe tabarik wa ta'ala, znači čovjek sattim postaje kathrin mushrik. I zato vam još jednog ponavljamo da govor šeja, znači to je definicija velikog širka, fa man sarafa minha še'in li ghairi Allahi, fa hu ko usmiri bilo koji vid i vidiova ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabarik wa ta'ala, on je kafir muširik. Znači to je definicija šta? Dalek širka i sari ko izvode iz Allaho, primer, dovu, Allaha tabarik wa ta'ala. koji fučuju da nekom drugom mimo Allaha tabarik wa ta'ala. Onaj koji kaže u Allahu i ljudi pomustanem, pomustanem. Znači šta je takva osoba? Kafir muširik. Znači onaj koji kaže Hazreti Fatima pomizmi. Šta je on? Kafir muširik. Znači onaj čovjek Ko ima strah, od nekog drugog mimo da Allah te barh, jel taj čovjek je afir mušik? Ne ha? Neš... Ne. Bojiš se sad neko, ja ću o tebe, bojiš se da će bukti. To življaka pravno im ne zlanje. Ne. Ne. ne, ne. To je strah, oruđena strah. I postoji više vrsta straha. I postoji strah koji je prirodni strah. To je, na primjer, da se bojiš životnije. Da se bojiš, razumeš ne? ti, sad. Znači, to, to nije stvar koji izvodi za Allahove Naciči da se bojiš sobiješ nikoga kao jači od tebe. Naci, nije to stvar, razumiješ, koja koji izvodi za Allaha ta lakota. A ono da se bojiš radi, znači da da sobiješ nekoga kao što se ljudi Allaha boje primjer da se da da kao što ljudi vjeruju da je u kaborima i tako da da može da ti znači neku da ti daće znači štetu. I tako da znači došir da Allah te taala sabšukoj. Ko izvodi za Allaha te taala izvodi iz Allahu yaTabarik wa ta'ala. Da budiš, da osičaš pun iznos prema neku min kao što osičaš prema uzviš om Allahu yaTabarik wa ta'ala, da sarko izvod iz Allahu yaTabarik ta'ala, bih da sačkuš. Da Allah sačkuš. Od vrsta ibadeh kodi spomenu također ši, kaže od dhbhu, iklani. Da koliš. Kao što ljudi, kao što se koli kurban, kurbani, nači krv, koja se pušta izahvanosti prema Allahu yaTabarik wa ta'ala. Čini što جيت لي مع ديك الكوي كوي كديشه هو رججوينا حتى اصبح بصوتك اسمع لك وانا عارف كلام الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان كن من